Зрештою, два роки напруженої громадської діяльності на вершині літературного олімпу мене дечого не вчили. Я був уже не такий довірливий і наївний, як тоді, коли погодився виступити проти Рильського. Часом я запитував себе, що зі мною сталося б, якби Верховна Воля поміняла Рильського і Первомайського місцями. Первомайського піддали тортурам у 1947-му, а Рильського у 49-му. Чи міг би я виступити проти Леоніда Соломоновича з такою рішучістю, як із волі Кагановича виступив проти Максима Тадеєвича? Це запитання виглядало доволі жорстоко. Відповідь приходила не відразу, але вона була однозначна. Ні, не міг би. Та мабуть годі шукати для себе виправдань. Нехай читач судить мене так, як підказує йому сумління. А моє завдання полягає в тому, щоб правдиво подавати факти». Хоч би як там було, а я вирішив попередити Леоніда Соломоновича про нищівні плани ЦК. Власне кажучи, це була зрада партії. Партійна таємниця була розголошена, бо Первомайський не міг не повідомити про близьку біду Саву Голованівського, багатолітнього і, мабуть, єдиного свого друга. Ну, а Сава є Сава. Людина доволі комунікабельна, з легким характером і широким спілкуванням. Таємниця перестала бути таємницею, і до партійних верхів, мабуть, докотилося, що її розголосив саме я. Нас із Білоусом викликали до себе секретар ЦК комсомолу Лідія Гладка. Вона прискіпливо допитувалася, хто саме виказав довірену нам таємницю. Звичайно, ми мовчали. І хоча Дмитро Білоус мав би моральне право твердити, що він до цього не причетний, він також мовчав разом зі мною. Як потім показало, життя Білоус завжди залишався людиною високої шляхетності. Становна комсомолка так нічого від нас і не добила. Політичний зміст, що його вкладали в слово космополітизм, був досить невиразний. Якщо брати це поняття в його буквальному значенні, то сюди належало передусім віднести Карла Маркса. Він, як відомо, не соромився називати себе космополітом. Та й гасло «Пролетарів всіх країн єднайтеся у своїй глибинній суті» є космополітичним. А те розуміння космополітизму, що прийшло з партійних верхів, стосувалося лише однієї нації – євреїв. То був час, коли партапаратники в кожній організації знаходили свого космополіта, навіть якщо він ховався під українським чи російським прізвищем. Що йдеться саме про видалення євреїв із партійної, культурно-освітньої та наукової еліти, партійні верхи не приховували. Не приховували й того, що викорінення єврейської культури має бути настільки радикальним, аби вона зникла назавжди і ніколи не змогла відродитися. І коли для цього доведеться розстрілювати поетів і митців, значить, треба розстрілювати. Пленум спілки письменників проводив Корнійчук. Виголосити доповідь про боротьбу з космополітизмом доручено Любомирові Дмитерку Корнічук, як і завжди, був рішучий та незворушний Такий самий незворушний, як під час розгрому українських буржуазних націоналістів два роки тому Дмитерко в ораторському пафосі перевершив сам себе Він здирав із прихованих космополітів українське прізвище І показував українському народові, що це звичайнісінькі жиди так, скажімо, колись прославлений комсомольський поет Леонід Первомайський ніякий не Леонід і не Первомайський. Під дзвінким псевдонімом ховається Ілля Шльомович Гуревич. Критик Стебун зовсім не Стебун, він як Канфнельсон. а Санов не Санов, а Смульсон. Український читач мав негайно прозріти, обуритись, що йому роками замилювали очі, не дозволяючи побачити правду А правда полягає в тім, що українську літературу заполонили жиди Це вони витісняють із неї навіть класиків Максима Рильського, Юрія Яновського, Андрія Малишка та багатьох інших Звичайно, з трибун так не казали Слово «жид» заміняли словом «космополіт» Але кожен мав розуміти, що по суті це те ж саме як тут надійти висновку, що керівні верхи Сталінської імперії за брутальним сценарієм зіштовхнули євреїв з українцями, аби винищити ці дві ненависні їм культури? З вершин 90-х років це можна розгледіти доволі виразно, а тоді я бачив і розумів тільки те, що якісь незрозумілі сили намагаються знищити мого вчителя, і всіляко цьому опирався.